بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمد ربه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنت مسلمون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 أما بعد فإن أصدق كلام كتاب الله وأحسن الهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في هذا المنطقة لدينا تكليف لبعض التكليف لتكليف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 die dritte äh bedingung kann mehr die dritte bedingung nennen äh ja, folierigkeit ja, folierisch schweiz bedeutet was was sagen die beschaffenheit bei ein Kind beauftragt. In welchem Jahr? Ab 15. Richtig, das ist die richtige Meinung. Ab 15. Das hat auch Omar und Abdelaziz gemacht, progetiert. Ab 15. Die Kinder sind zwei Arten. Ich kann mir die zwei Arten nennen. Die Kinder sind zwei Arten.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 aber die sind nicht beauftragt, die sind noch nicht beauftragt. Warum? Warum sind die noch nicht beauftragt? Die Kinder von 7 bis fünf, bis vor 15 die verstehen, die verstehen, die unterscheiden. Warum sind sie noch nicht beauftragt? Wie kann man, wie kann man das erklären? Warum sind die Kinder die zweite Art der Kindern? nicht beauftragt. Warum? Ah ja, richtig. Die verstehen nicht Arrobiye. Die verstehen nicht. Die können noch nicht eine richtige Absicht billen. Ich verstehen nicht. Dass Allah Subhanahu wa Taala. Ich verstehe nicht, ausführlicher Arrobiye. Allah Subhanahu wa Die sieht die Angst, die vorhaben. Und die verstehen, wenn sie vor Allah sind im Gebet, die verstehen. Die können nicht eine richtige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 Und warum? Warum? Warum, wenn die Scheindungen nicht angenommen? Ja, er versteht mich. Ja, er sagt, es gibt zwei, ich, sag, ich sehe mehr drin.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 aber der gebur der gebur zago al hinafia wal mali wal malikia shafi zago vit angino warum weil wir da später doch über reden sagen du ein diese da meinen wir äh weil diese diese mit honkele hat selbst hat selbst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 Ich verstehe nicht, was, was du meinst, aber es gibt auch mit dem Betrunkern Haar, heil dich tot Ich glaube, es hat mit, mit unserer Pfand nicht zu tun Wir reden über, immer, der trinkt Alkohol um seinen Verstand Der wird sein Verstand dann verlieren Der wird nicht mehr verstehen, was er sagt andere Bedingungen haben wir gebracht. Die Wahl, die Wahl. Der Beauftragte soll die Wahl haben. Und ich, wir haben zwei Fehler genannt. Jemand gezwungen, Al-Mulja. Al-Mulja. Was ist Al-Mulja? Was ist Al-Mulja? Wer ist Al-Mulja? Der Genötigte der bulge der genetisch was was fehlt ihm was der genetisch ihm dann ein genob um ein bedisch muss gebunden an wer die wahl die hat kein wahl dies nicht fähig die hat kein wahl weil die mit die wahl die, die fähigkeit ist verbunden verbunden zum wahl die fähigkeit qudra jemand der hat die wahl kann fähig sein zu tun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 ist das keine Fähigkeit wie ist auch ist auch unzufrieden wir haben auch immer Almokrah geredet auch Almokrah ist nicht wie wie Almulja Almokrah wir haben ihm gesagt trink Alkohol oder wir schlagen dich oder töte oder wir wirst du getötet was fehlt ihm beim Almokrah was fehlt ihm also das ist wir sollen sich divide ein unterscheiden tashida ist ein muljaq das heißt, al mukrah al, -Mukra. al muljaq ist nicht al mukrah al muljaq at kein va aber al mukrah hat dival hat dival das ihr mag oder Dia dival hat auch er hat auch die fähigkeit kann die macht es nicht freiwillig, die ist nicht zufrieden, die will das nicht, das ist richtig, Arreda, die braucht Arreda, zufrieden, zufrieden sein, Arreda, also, es gibt viele andere Bedingungen, aber das, ich glaube, das ist auch zum Beispiel al, al und das Wissen sein, aber das ist, wir haben gesagt, es gibt zwei, zwei Bedingungen, jetzt Bedingungen für, für die Beauftragte, für, der, für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 wie ein Apparat im Hand von von, seinen, von von von dem anderen Mensch. Er hat über wie ein Gegenstand. Aber bei bei Al Mokrā Al Jumhūr von Wissenschaftlern sagen, wenn er tödtet, er ist Sünder. ist beauftragt. Das ist der Unterschied. Imuljā ist nicht beauftragt, aber Mokrā ist beauftragt. Okay. Hast du verstanden, was ich jetzt? Also, der Al Mujah ist der Mujah isch nicht beauftragt, das ist mit Einigung der Menschachtel. Al Mukara, die Mauer sagen, er ist beauftragt. Es gibt andere Bedingung des Staats. Also, wir haben jetzt gesehen die Bedingung von Beauftragten. Jetzt es gibt Bedingung des Staates. Gebet, Zakat, Sadaqa, alles. Die erste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 Wenn ein jemand fragt, ein Sheikh oder ein, sagt zu ihm so und so, ich habe so und so gemacht und so und so gemacht. Also, wenn ihn das erstmal der der Sheikh, er tauscht er er er bildet ein Bild in seinem Kopf erstmal, er tauscht. Dann kann er antworten. Auch im im Feqa-Studium Das erste Niveau ist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 das so nicht unmöglich sein zum Beispiel sagt dir jemand trag diese Berg oder bete tausend Mal und darum oder mach oder sagt hunderttausend Mal Subhanallah oder ein Million Mal das ist unmöglich unmöglich und hier gibt es ein okay ich will noch gibt es der Täkelif und der Täkelif das kommt schon noch okay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 Dann, wenn dieses Jahr reicht, die, die Tat existiert schon. Also bist du nicht nochmal beauftragt in dieser Welt. Die Tat soll nicht existieren. Okay, es gibt es gibt zwei Behörden. Wissenschaftler sagen: "Zerkliffel Muhall", das heißt die unmögliche Beauftragung. Und ein Täglich Bild die Beauftragung mit dem Unmöglichen. Ich habe es hier geschrieben auf Arabisch. Ein Täglich Bild. Das ist die unmögliche Beauftragung. Das ist die unmögliche. Taklif al-muhal. Taklif al-muhal. Al das hat was mit mit mit der Beauftragte was zu tun. Also wird eine Fehler bei Auftrag ist das hat was mit dem Auftrag was zu tun. Taklif al-muhal. Also die unmögliche Beauftragung, das ist wie wir Auftrag ein Verrückter. Oder wir Auftrag jemand der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 Allah beauftragt nicht, aber es gibt einen Unterschied hier. Die die die Muetter oder die Sektierer sagen, es gibt Täkeliven Muhaad. Das das werden wir später, inshaAllah, noch behandeln. Aber Hauptsache jetzt, Täkeliven Muhaad, das die, unmöglich, die unmögliche Beauftragung hat mit dem Beauftragte was zu tun. Allah beauftragt nicht die Kinder. Allah beauftragt nicht die Unfähigen aber der Textilbill muheil die Beauftragung mit dem unmöglichen hast was mit dem Zart was zu tun Allah sagt uns nicht bietet tausend Rakaat ah guter oder trägt ein Berg also Unterschied zwischen die unmögliche Beauftragung die Beauftragung mit dem unmöglichen dass die erste, die unmögliche Beauftragung hat was mit dem Beauftragte was zu tun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 eine andere frage ist er mit zweige von la ilahe illallah oder von islam des islams beauftragt wer kann mir antworten okay. okay. wir haben im schriftlichen donos gesagt dass imam al sagt er ist beauftragt nein nein weil er die grundsätze nicht da nicht hat okay ich Andere Meinung. Meine weil ist, ich Aber mir hat keine Wissen über die Taten. Okay, jetzt keine Wissen über. haben ja keine Wissen über die Taten. Äh, gibt's gibt's andere Meinung? Habt ihr andere Meinung?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 Der menschen pflicht gegenüber Allah ist die Pilgerfahrt zu machen. Also hier, wer kann mir sagen, wo gibt es hier den hinweis das, das, ist, das ist ein Beweis hier. Wir haben ein Beweis hier. Aber wo ist sein Hinweis auf, was, auf das Thema? Wo ist, wo ist sein Hinweis? Das ist ein Beweis. Wer kann mir sagen, wo ist der Hinweis? Nur hier, nur hier, nur in dieser Zeile hier. hier. Also,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 bescheid spray fürs esch dir osulis bescheid über die osulis jetzt ich will auch wissen äh ja die meisten die meisten ich meine die meisten wenn wir reden jetzt über die osulit fällt der unterschied unterschiedliche meinung ist osul fiqr und osul fiqr durch auch mu'tazila bescheid osul fiqr imam al harami is asch'ari nicht spricht über die meisten. Al-Shamhur meine ich die meisten. Wir haben auch gesagt Al-Shamhur, es sind auch die meisten. Es gibt kein Ishmael. Nein, es gibt kein. Es gibt, es gibt, es gibt kein Ishmael. Diese Sache. Es gibt andere, die sagen, die sind nicht, die sind nicht, äh, die sind nicht beauftragt. Aber die meisten sagen, die sind beauftragt, wir werden hier die die die Beweise vom ersten äh, vom ersten Teil der Wissenschaftler sehen.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 Wir, die sind beauftragt, die wurden gefragt, warum? Die wurden gefragt, wir sind im Saqqar, weil, weil wir nicht gebetet haben. Kufar sagen das. Wir, und weil, wir, weil wir speisen nicht die Armen. Und wir liest uns ein im Geschwätz, im Schwätzer. Das auch und bepflegen, im Tagesgericht zu leuten, also das ist ein Beweis, dass die Kofar sind, hier, hier, hier, das ist ein Beweis, die, die, die lässt aus dem Islam zurücktreten, hier ist ein Beweis, dass die Kofar sind, aber trotzdem, die sind auch beauftragt, mit dem, dem Beten, mit dem Speisen, mit dem Schwitzen, das ist ein Beweis.